Misiune specială 5. Pățaniile unei pisici sălbatice Drumul abrupt care taie colina parcă-mi taie picioarele. Niciodată n-am izbutit să-l până la capăt cu bicicleta. Și nimeni altcineva de altfel. Dacă nu sosești la o pita, călare sau cu căruța, trebuie să mergi pe jos. Acolo, în josul pantei ce devine pieptișă, străbunicul meu a murit. Într-o seară, calul lui a alunecat pe polei. Prins sub căruța răsturnată cu țeasta crăpată pe jumătate, a luptat cât a putut izbind cu cizma în fundul solid din scânduri de stejar al căruței ca să-l spargă. A fost găsit dimineață mort de epuizare și de frig. Era, după câte mi s-a povestit, un uriaș jovial, în stare să patineze cu câte un sac de grâu sub fiecare subsoară, ori să salte căruțele grele pline cu grâu, de pe la noi, vârându-se sub osie. Cât de bine mă simt acum! Presimt prezențe magice, parcă aș fi protejat, vegheat, înconjurat. Pot în sfârșit să-mi ridic viziera. Mă aflu în broselian mea. Notă. Codrii necuprinși din Bretania, unde, așa cum se spune în romanele capalărești ale mesei rotunde, trăiau vrăjitorul Merlin și zâna Vivian. Închei okay, nota. Numai una din ferme e locuită. Toți verii mei au plecat, dar trei servitori au rămas. Marie-Louise și cei doi ai ei. Cuvântul servitori n-a avut niciodată prin părțile noastre sensul umilitor pe care îl dau țațele parvenite care n-au știut niciodată să trateze omul de la egal la egal. Un servitor la noi înseamnă exact cel cu care împarți viața casei. Și totdeauna am găsit vrednic de admirație obiceiul din Ardeni care cere să-i spui soră unei fete care trebaluiește la fermă ori unei slujnice de cârciumă. Numești soră pe orice femeie al cărei rang subaltern ar putea o umili, la fel cum faci și cu verișoarele sau cu prietenele din copilărie. Așa avem cu toții același rang. Nici tu servitor, nici tu stăpân. Salut, sora. marie Luis e mai mare decât mine, doar cu vreo 4-5 ani, cred. Părinții ei locuiesc la Lumini. Ea prefera să rămână la opita, împreună cu cei doi frați. Raymond, cel mai mare, a împlinit de 16 ani, René Prâslea are 11. marie Luis, cu vreo câțiva ani în urmă, a rămas însărcinată cu un mizerabil care apoi a abandonat-o. Să crești un copil din flori, acum 40 de ani, presupunea să ai mult caracter și mult curaj. Și fata asta are. Cele întâmplate au maturizat-o, au asprit. o E o femeie frumoasă, inteligentă și sănătoasă. Ne știm dintotdeauna și ținem mult unul la altul. Mănânci o omletă? Ce întrebare! Omleta și bucățile de fagure, la opita, sunt pâinea și sarea cu care îl întâmpin pe călător, la orice oră s rivi el. În timp ce savurez neasemuitul jambon din ardeni, tăiat în felii groase de un deget, îmi povestesc aventura. Așa? Și așa? asta e tot. Băieții par dezamăgiți că povestea s-a oprit, nu le-a masea. Că atunci nu exista televizor, nici transistor, încât simpla povestirea unor întâmplări ceva mai neobișnuite captiva auditoriul. Și vrei să pleci în Anglia? Am să rămân aici câteva zile cât să mă odihnesc cum trebuie și să-i observ nemți. Știi, există o comandatură la luminii, dar frații n-au urcat niciodată până aici. Așa sper și eu. Am să-i pot cerceta în voie și să descoper ochiul cel slab, gaura din plasă. Pătrunsesem în năvod fără să știu că e văd. Dar felul în care aveam să-i scap nu-mi dădea nicio bătaie de cap. De atâta ori trecusem granița cu Belgia, când eram pușt chiar sub nasul vameșilor. Prin părțile noastre ăsta era jocul, frauda, cum îi spuneam. Un fraudulos pentru noi era un domn care risca, cel care îi zvânta în bătaie pe paznici. Familiile până și cele mai înstărite, dresau câini pentru contrabandă și se puneau pariuri pe cei mai buni, așa cum se face în nord, cu porumbeii voi sau cu cocoșii de luptă. În folclorul nostru regional, existau doi eroi. Neînfricatul vânător de mistreți și contrabandistul fericit. Când va sosi momentul, voi ști să ies din zona roșie. La jumătatea lui iulie, tot acolo mă aflu. Ceva în mine s-a împotrivit, încât n-am putut lăsa fermele în părăsire. Mai întâi, a trebuit să adun vacile, vreo șaizeci cu toate. Nu mai fusese rămulse de săptămâni întregi încât aveau mamelele diforme, ugerul atârnând și crăpat l am smuls din varăcinișuri și din firele de sârmă ghimpată unde mugeau zi și noapte. N-a fost ușor deloc. Acum, ușurate, cu ugerul încă roșu de hipermanganat, și-au reluat viața de vaci civilizate. Pe unele a trebuit să le ajut la fătat. Am descoperit gesturi atavice pe care nu le-am învățat de la nimeni niciodată. Iepele mi-au dat mai puțin de furcă. Le-am adunat într-un țar cumbros unde apa de izvor se revarsă din adăpători și le-am lăsat să fete singure. Se pricep la treburile lor mai bine decât mine. Cu porcii treaba a fost mai puțin ușoară. Cu dobitațele astea chiar că nu te poți înțelege. Răzlețiți pe vreo sută de hectare și au regăsit repede felul lor ancestral de a trăi. Răvășesc pădurea care îi ascunde și nu ies decât noaptea ca să dea iama prin cuiburile de cartofi. A fost nevoie de tot arțagul plin de răbdare al dulăilor de vânat mistreții ca să-i scot din bălțile unde își făcceau veacul, să-i adun și să-i mână în țarcul lor, plesnindu-i strașnic cu biciul și răgnind la ei, în timp ce mă răspundeau cu grohăituri mănuoase. Afurisitele de dobitoace devin cu adevărat plăcute, doar sub formă de nezeruri. Acum totul e în ordine, ori aproape. Va mai trebui să strâng și fânul. Vremea recoltei e mult mai târziu. Nu pot aștepta până atunci. Peste o săptămână, ultimele căpițe de lucernă vor fi la adăpost, încât voi putea să-mi văd de drum. Păcat! Nu voi apuca toamna pe locurile astea cu încântarea ei aurită. Nu mă voi încălzi la cele din flăcări ale vetrei lângă care te așezi fără cizme cu picioarele întinse, când cerul e plumbuit de nor plin de zăpadă, iar primele triunghiuri de gâște sălbatice zboară pe sus, țipându-și neliniștea. Și așa am întârziat destul. Desigur, nu-i huzurul de la Capua, dar acum când soarta a făcut din mine un soldat, nu trebuie să adorm în acest ostrov de pace dacă vreau să mă războiesc. NOTĂ Aluzie la un episod din timpul războaielor cartagineze. Hannibal cucerește orașul Capua, în Italia, în anul 215 înaintea erei noastre, petrecându-și aici alături de trupele sale întreaga iarnă. Expresia a huzurii în deliciile de la capua înseamnă a pierde un timp prețios ce ar fi putut fi folosit în mod util, închei nota traducătorului. Din câte am văzut până în clipa asta, războiul nu evocă pentru mine nicio imagine glorioasă, nici atacuri eroice ori asalturi triumfătoare. Va fi o corvoadă, lungă, aspră, respingătoare, lipsită de romantism și necruțătoare. Îmi va fi silă de el, îmi voi lăsa pielea poate, dar trebuie să răspund prezent. Sunt până în streful măruntailor, un țăran din Ardeni. Mi-ar plăcea să-mi petrec toată viața aici, crescând vite și vânând. Nemții mi-au ocupat ținutul fără ca eu să-i poftesc. În clipa de față, mi-ar plăcea să vânez păsări de cum își iau zborul, urmărind un prepelicar ce răscolește tufișurile, și când sunt nevoi să pun lațuri. Tot ceea ce mi-ar plăcea să fac, ocupația lor mi-o interzice. Dacă vreau să trăiesc în țara asta pe care o iubesc, trebuie mai întâi să-i cunosc la ei acasă. Modestul meu cel războiul ăsta, și care aparține doar mie, e cât se poate de prozaic. Nici vorbă de cruciadă europeană, nici vorbă de mari teme filozofice. Veșnicul nostru, vecin aducător de belele, a pus încă o dată stăpânire pe o grada noastră, iar acum trebuie să mă silesc din răsputeri ca să-l azvâr îndărăt peste gard. De când am sosit, am trăit din produsele fermei, tot așa cum au făcut generații întregi înaintea noastră, fără nicio legătură cu exteriorul. Nimic nu lipsește, nici slănina, nici șunca, nici vânatul. Păstrăvii, melci și broaștele nu cer decât o la să le prinzi. Avem chintale de cartofi de rezervă, butoaie întregi de cidru, miere în cantități uriașe și atâta unt încât trebuie să-l sărăm. Cât despre pâine, când ai grâu, o moară și un cuptor, ar trebui să fii idiot ca să, să o cumperi din sat. Trăim ca niște fericiți Robinson voluntari. Dar vai, mai suntem și băutori nesățioși de cafea și în săptămâna dinaintea celei în care mi-am fixat ziua plecării am rămas fără nicio boabă. Am întreprins lungi curse concentrice în jurul diverselor localități. Ocupația germană e sporadică, iar cantonamentele lor sunt toate răspândite foarte departe de liziera pădurilor. Atâta doar că aș vrea să știu mai de aproape ce se petrece la Ruminii. Ocazia nu se lasă așteptată. Mă duc cât se poate de prostește să reînnoiesc provizia de cafea. Răne cel mai mic dintre frați, mă însoțește. În sat n-au mai rămas decât oamenii foarte bătrâni care mă cunosc cu toții. Ocolesc întrebările prea directe, mulți de altfel nu știu sau a uitat că îmi făceam stagiul militar. Edgar s-a întors. asta e tot. Câțiva infanteriști în uniforme de culoarea coclelei fac instrucție, alții în pragul caselor se ocupă cu aceleași îndeletniciri mărunte ca toți soldații din lume aflați în cantonament de repaus. Satul e intact. Doar percepția a încasat prost câteva obuze de tank. Văd într-asta o manifestare indiscutabilă a justiției iminente. De vreme ce ei toți se aflau acolo, se cuvenea să-i lase o amintire și jandarmeriei. Jandarmii din Rimini țin de folclorul local. Totdeauna i-am considerat drept trupă de ocupație. Totdeauna străini deținut, ostracizați în cazărmile lor, erau veșnicii agresori ai firavelor noastre libertăți. N-ai la bicicletă? Proces verbal. N-ai ochi de pisică? Proces verbal. Nici măcar nu ne lăsau când din întâmplare supravegheau valurile să lichidăm ca între bărbați răfuielile noastre de puștani. Copoi afurisiți. Chiar și numai mai simpla evocare a amintirilor, și mi-a purtat ghinion. Doi feld jandarmi jandarm ne opresc la ieșirea din sat. Jandarm, aparținând jandarmeriei de campanie. Mă prefac că nu înțeleg ca să scap mai repede de ei. Micile eroi inițiale de calcul au uneori consecințe funeste. Se apropie ora când nu mai e voie să circul, iar cei doi cerberi ne duc la postul de poliție. De data asta le-am căzut în cursă. Tihna vieții mele bucorice trebuie să-mi fi tocit instinctul de conservare. Obergefreiterul care ne ia în primire are o mutră care nu-mi place deloc. E tipul militarului de carieră. Dacă nu are cel puțin 40 de ani, înseamnă că nu mai sunt în stare să cunosc o vacă bătrână după dinții din gură. Bineînțeles, părerea lui e că circulam după ora permisă. Tărăturile astea de francezi sunt cu toți la fel. Niciun fel de disciplină. Nici urma de bun simț. Deoarece am hotărât să nu știu nemțește, îl ascult cu un aer plictisit. Rone nu are nici măcar 12 ani, dar nu se arată înfricoșat deloc. Hai băieți francezi! La carcere cu pâine uscată și apă. Mâine, la comandatur. Ne închide într-o cameră de la etajul întâi. Nu tu lumina, nu tu rogojin, nu tu pături. să noapte o să mai petrecem. Mă întind pe jos, glumesc cu râne și câteva clipe mai târziu dorm dus. Dusa copilului mă trezește pe la miezul nopții. Să fie o reacție nervoasă? Sau e bolnav de-a de Tușește într-una. Nu mă gândesc nicio secundă la consecințele posibile. Am să-l duc la fermă. Acolo va sta la el în pat, Va avea lapte, cald, îngrijiri. Fereastra nu e nici la trei metri de pământ. Sar primul, apoi îl prind pe puști în brațe. În mai puțin de o oră ne aflăm la Opita. Ferice călătorul asemeni lui Ulise. Notă. Aluzie la primul vers al unui sonet celebru. Râie qui comme Ulisse a fait un voyage aparținând lui Joachim du Bellay, 1522-1560. Închei nota traducătorului. Io fericire care nu ține mult. Pe la patru dimineața mă trezesc în lătrături de câini. Aurora îndoielnică împrăștie umbrele din curte. Vreo zece soldați sar dintr-un camion conduși de oborghe care își cere prizonierii. Am săvârșit, mi-e tare teamă, o prostie monumentală. Dar abia trec pragul îmbrăcându-mi canadiana că ca o lovitură strașnică de bici îmi de spinarea. Ticălosul se bucură. A pus mâna pe unul din acele bice de artilerie hipomobilă, așa cum foloseau surugii francezi, mâner scurt și gros, Curea zdravana, lungă de aproape 2 metri, ca să-l poată ajunge pe calul înainteași. Scărba dracului, cum mai pleznește? Nu pot face nimic altceva decât să-mi apăr ochii cu brațele ridicate. Sunt cu pielea goală sub canadiana deschiată. În câteva secunde, pântecele mi-au de sânge. Mă țin zdravă în pe picioare. N-am să cad, și loviturile continua. Omunia ucigașă mă cuprinde dintr-o dată. Apuc plazna din zbor, care mi se încolocește de braț, și zmucesc cât pot. Dezechilibrat, scârnavia se prăbușește, e beat ca un porc, și sângerează tot ca un porc, și-a tăiat mâna într-o piatră din curte. Năucit se ridică cu greutate și se uită, nevenindu-i să creadă, cum îi se preringe sângele spre degete. Soldații nu l-au ajutat. Sunt azvârlit în camion, mă simt sleit de puter și tremuri încă de furie. Nemții l-au uitat pe copil. Măcar cu atâta lucru m-am ales. Postul de poliție e instalat într-un han vechi pe drumul spre Rocroa. Am venit deseori aici să dansez cu Leon, drăguțul meu flirt de pe vremea aceea. În noaptea asta, nu mai eu singur dansez. Ticălosul a pus iar mâna pe bici și și-a mai recapătat oarecum și echilibrul. Urlă în jurături și mă pleznește regulat, ca și cum ar mânui îmblaciul. Am și un pic de noroc. Odată dintre ei, biciul izbește mai întâi bârnele foarte joase și nu mă aleg decât cu o lovitură slabă. Dacă și închipui cumva că am să strig, ori am să cer iertare, o să crape de furie ori de oboseală mai înainte. Și apoi nici nu mai simt loviturile. M-am putut încheia la canadiană pe drum. e năclăită de sânge, dar mă apără. Obosit, bățivul își trage răsuflarea. E ca eroarea unei pauze în timpul unui marș forțat. Ar fi fost mai bine să nu fie făcută, pentru că oboseala și durerea adunate se răspândesc nemilos în picioarele atât de greu încercate, iar ceea ce înduri e cu mult mai rău decât dacă marșul ar fi continuat. Acum chiar că mi-e rău. Când o să înceapă iar, n-am să mai rezist. Ajung vreau să vorbesc imediat cu un ofițer. Nemții sunt mirați să mă audă lătrând în limba lor. Ipochimenul rângește. Aha, vorbești germana? Așa, prin urmare, vrei să vorbești cu un ofițer? Da, numai decât. Își ia arma din rastel și în zor de zi cu pușca în șale, mă îndrept mergând înaintea lui spre castel unde se află statul lor major. Încă o dată îmi dau seama că ar fi trebuit să mă gândesc înainte dacă scagura. Tipul care merge în urma mea e un sadic și un laș. Trebuie să fiu destins și cât mai degajat ca atunci când ai de-a face cu un câine turbat. Mai întâi, mai întâi să nu-l sperii cu vreo mișcare bruscă. Nu trebuie să-i dau nici cel mai mărunt pretext să apese pe trăgaci. Sim că abia așteaptă să o facă. În timpul primei treimi a traseului sim cu adevărat teamă. Oare se moare greu de un glon te primit în șale? Apoi tensiunea mea scade, nădășviesc că ticălosul de câine din spatele meu. Dacă n-am mușcat până acum, nici nu va mai mușca. Sfertul ăsta de oră de mers în zori mi-a sporit autocontrolul cu mult mai mult decât am de zile de așeză mănăstirească. În castel totul e cufundat în întuneric. Santinela de gardă cheamă un sergent. Sergentul refuză să trezească un ofițer. Ne întoarcem la postul de miliție. Ticălosul e în spatele meu, de data asta cu pușca la umăr. Fața mea e plină de răni, iar sângele care s-a închegat le întinde dureros. Iar pe tine, tărătură, dacă te oprinde la anghesuială într-o bună zi, poți fi sigur că nici cățeaua de mâta nu o să te mai recunoască după ce o să ieși din labele mele. Când sosesc la post, îmi dau seama că probabil stârnesc milă pentru că, din proprie inițiativă, un tânăr caporal mă poftește să stau jos, fără să-i pese cât de puțin de superiorul lui ierarhic. Îmi amintesc doar că am izbucnit într-un râs cam smintit. Ne aflam în curtea școlii comunale, unde institutorul ne oprea din încăierare înainte ca polițele să fi fost plătite până la capăt. Așteaptă tu, -ti, ieșim noi pe poartă. Slăit, răpus de dureri, ador pe bancă. La ora șase îmi vin însimțiri. Toate rănile mă ard. Fața pare a nu mai fi decât o crustă de sânge uscat. Din fericire, ochii îmi sunt întregi. Teutonul își dospește vinul într-un fotoliu. Caporalul care m-a să stau jos poft mi aduce o cană de cafea. Nu prea ești frumos la vedere. Îmi închipui, aș putea să mă spăl undeva? Nu, nu chiar acum, nu înainte de a te fi văzut un ofițer. De ce? Hai să vezi, cred că așa e mai bine. Sunt de acord, la urma urmei, dar mă întreb de ce. Pe la ora șapte sosește un locotenent. Cine te-a adus în halul ăsta? În ce hal? Mă împinge spre o oglindă. Ce caraghios luc? Cel de acolo nu pot fi eu. Într-adevăr, am o mutră de la Râmfiora și pe Frankenstein. Nu mai tăi și sânge. Dar ochii și pleoapele mi-au rămas întregi, buzele-mi sunt plesnite, o șficiuitură de bici mi-a smuls partea de sus dintr-o ureche. Ofițerul mă pune să-mi scot canadiana, dar mi s-a lipit de piele ca un pansament. Lasă, nu nevoie, dar de ce toate astea? Îi explic ferma, cumpăratul cafelei, așa zisa depășirea orei ce permite circulația, tusea copilului și fuga noastră. Mă mustră cu severitate, am greșit nedând ascultare și meritam o pedeapsă. Obergefreiterul însă s-a purtat într-un mod nedemn de un soldat german și îl trezește pe pețivanul, lovindu puternic cu cravașa. Ticălusul sare în picioare, se clatină, ia poziția de și, focnindu și cizmele, încasează o salvă de înjurături prea rapidă ca să le înțeleg pe toate, în orice caz, nu afecțiunea se revarsă din ele. Își rectifică poziția la fiecare nou val de înjurături. vol Herr Leutnant! Acum cei doi își spală rufele murdare în familie, iar eu jubilez văzând un neamț, pedepsindu-l pe altul din cauza mea. În orice caz, dacă într-o zi am norocul să-l prind pe unul sau pe altul din ei în împrejurări pe care le doresc din inima, nu va exista nicio deosebire între felul cum mă voi purta cu ei. Doctorul care se ocupă de mine în cursul dimineții găsește că greșeala mea era relativ neînsemnată, iar pedeapsa în orice caz nemăsura de aspră. E un om cu adevărat cum se cade și mă însoțește la comandatură în clipa când sunt convocat. Permisiunea de ședere ce mi s-a dat la Charleville e perfect valabilă, nu sunt întrebat nici măcar de felul cum am aterizat aici. Comandantul garnizoanei, un maior, îmi ține un discurs interminabil, un nesfârșit curs de morală privitor la indisciplina francezilor și corectitudinea armatei germane. În ceea ce privește corecția, da, nimic de zis. Sunt înzestrați. Tocmai am constatat-o pe pielea mea. În sfârșit, totul se petrece bine, pe cât e cu putință și ne despărțim cei mai buni dușmani din lume. Am nevoie să mă odihnesc mai bine de o săptămână, înainte de a fi iar în formă. Tânărul caporal care s-a arătat milos vine la fermă să se intereseze de sănătatea mea. Eu de vârstă cu mine îl cheamă Alfred Schröder și locuiește la Zitau, în Saxonia. E dor de țara lui. Speră să se întoarcă foarte repede, cel puțin în permisie. Războiul îmi spune nu să ține mult. Nemții vor cuceri Anglia încă din toamnă. Pentru moment, aviața lor o bombardează. Într-adevăr, am văzut trenuri întregi pline cu bombe. Ne simțim destul de bine împreună, încât îi amintesc că până și Napoleon cel mare și-a rupt colții, încercând să muște din Anglia. Fără îndoială, el dreptate. Numai că pe vremea aceea nu exista nici Hermann Göring, nici Luftwaffe, aviația de război germană. Nădăjduiesc că bietul băiat n-a murit pe frontul rusesc. Dacă trăiește, poate că i s-a întâmplat să-și amintească de conversația noastră și să tragă învățătura cuvenită. La război niciodată nimic nu-i definitiv câștigat, câtă vreme adversarul n-a depus armele. Acum nu mai am ce face prin părțile astea. Se apropie sfârșitul lui Iulie și dacă vreau să fiu în Anglia, ca să-i pefriți, pe friți, e timpul să o iau din loc.